Грипът дойде. Малко подранил с застудяването от преди няколко дена. Каква е ситуацията с достъпа до ваксини срещу грип в аптечната мрежа? Отговорът на този въпрос е като унази улична игра. Тука има, тука нема. С извинение за произношението, но така беше в играта. Калина Стоянова продължава. След проверка в 4 аптеки, не стана ясно от кои ваксини има повече и защо по-бързо се изчерпват. Това, което разбрахме, е, че складовете не дават от години информация на фармацевтите за това какви са количествата и защо някои лекарства са спрени. Приоритетни са личните лекари при доставките и след това каквото остане за аптеките. Ето какво ни казаха фармацевтите. Имате ли вакцини в момента? Има, да. Какви? И двете. А какви са разликите? Едната е френска, другата така наречената холандска вакцина е всъщност американска, която се произвежда в Холандия. Да, но ме имаме Разбрахте са два вида, американска и френска. Mm -hmm. Каква е разликата реална от тя? Мисля, че само фирмата производител. Има назални, има и забиен. Това е друга разлика. На си за лица. А в цената? Четири лева разлика. А имате ли някаква записана за доставки или нещо такова? да. Вчера получихме свършиха, така че не знам кога ще. Дайте номер. А като ни обяснят, че френската е тривалентна, а холандската е четири валентна, това е нищо не говори на човек, който не е предварително. Френската само Другата кафе. Четири валентна, но нямаме налич. Ами другата е с много повече четир, четир, четир, четир, четир, там. Четири валентна. Четири сама, да. Тоест сте по-добра ли така ли да разбирам Така ами сега, по за, за, за, принципи, на е, този бъде. сезон, с брак с готовната знадател, да подарила три штама. Така че го вземете випсин, петът с три штама, ще поступите правилно. Обаче, коланзите са добавили още един щам за тази сезон, нищо не означава. Доставки има ли по принцип или се заглавят? Това вече зависи от а, производителя. Тоест, ако сега искам, е примерно, тази, която е, няма, може, не, ли може ли да се не поръча. Не да няма как. Си, не, не, не, от тях. Не е с поръчка, не. Отивате в аптеката и проверявате. Ако имате късмет, могат да ви запишат. Ако не, чакате. Но за да има казва с ваксините, се питаме и какъв е интересът, какво мислят хората. Модерно ли е още да се вакцинираме, и какви са настроенията за този сезон? Вие ще се вакцинирате ли този сезон? Да. За какво? Да. какво? какво? Грип, Противогрип. А ковид? COVID, COVID, не. Няма 18. Значи няма да се вакцинирате. Няма да. Не. За грип, за COVID? Не. Не. Да, вакцинирана съм. За грип. Вие ли си купихте вакцината или да. при доктора? Купих си я. Каква вакцина знаете? Има американска и френска в момента. Американската. Защо да я подпечатахте? Ми така ми препоръчах. Аз знам, че едната е френската, а другата мисля, че е холандска. каквато ми предложи личния лекар. Няма да Няма. Четири пъти съм се вакцинирала вече. За сега не мисля да се вакцинирам. А предишните години исках да вакцини? А предишните години беше заради COVID. Кризата се вакцинира. А преди вакцинирали ли сте? Никога. Не. Ами, не, не се вакцинирам. Въобще? Не знае, още не съм решила. И знаете ли, има две вакцини, американска и френска? А Не. Как? В грип. Есеннозимен. Да. А за COVID? Не. Знаете ли, че има две ваксини в момента на пазара? Сигурно да, знам. Ви имате ли предпочитания към някоя? Ами, ще се консултирам с моя доктор. Противогрипната ваксина не е задължителна. Всеки може да прецени спрямо физическото си състояние, дали да направи тази интервенция. И разбира се, да се консултира с личния си лекар. За Хоризонт до обед Калина Стоянова. И така, знаем, че с промените на времето през есента, заболеваността от остри и респираторни заболявания и грип се увеличават. От София, където има търсене на ваксини, отиваме сега в Ловеч. Проверка на нашия кореспондент там установи, че аптеките в Ловеч са заредили необходимите количества от противогрипни ваксини, но анкетата, която направи Пламен Христов, показва, че интересът към ваксините не е особено голям. Интересът към вакцините, особено след ковид-пандемията се засилва. Включително и към противогрипните. Поясни доктор Сийка Иванова, главен експерт в регионалната здравна инспекция в Ловеч. Има иммунизирани лица, особено по националната програма за повестваване на вакцино-профилактиката за грип и пневмококови инфекции. Тя засяга хората на 65 и на 65 години. Тази година предполагам, че ще бъде пак група, която е иммунизирана. Тези, които са между 12 или 18 години, да кажа и 65 години. Те не подлежат на иммунизация по тази национална програма. Могат да се снабдят от аптечната мрежа и да приложат вакцината. Към момента три са ваксините, които могат да бъдат използвани с заявка от аптечната мрежа. Могат да бъдат закупени, доставени и, съответно, приложени от общо практикуващите лекари. Проверката ни установи, в в аптеките в Ловеч противогрипни вакцини има. Фармацевтата Соня Иванова. В нашата аптека имаме двата вида вакцини. Има ли интерес от хората? Да, има интерес. Купуват се. От всякакви възрасти. Валя Минева също е заредила аптеката си с противогрипни вакцини. Продаваме и доста често питат хората. Кои хора се интересуват най-вече от тези вакцини? По-възрастни? Средна възраст се интересуват и по-възрастни, но те получават безплатни. При лекарите на 65 години ги взимат оттам. Така че тук на средна възраст, между 40 и 60, най-младите хора не е много. Не се интересува. Ами поне не са ме питали, да. Каква е тенденцията през последните години, особено след ковид пандемията? Овеличава ли се интереса към вакцините? скоро има по-малко като количество внесени. Иначе интересът според мен е един и същ към вакцините. Няма някакъв завишен специално към грипните. Който си се вакцинира, си ги търси. Който не, не ги търси. А трябва ли според вас като аптека? Аз лично не си слагам, но хора, които имат някакви заболявания, сърдечни или други хронични, белодробни, е хубаво да се вакцинират, защото те не могат да изградят добър имуни повечето от жителите на Ловеч, с които разговарях, нямат интерес към ваксините, включително и към противогрипните. И за ковид не съм се слагал. Мое да дадат няки противопоказания, не знам. Цялото не семейство. Никой не е слага. Вие? И ние. Семейството ми не е ползвало никога и не ползвам. Вече аз съм на 82 години, слава богу. Тоест не вярвате в ваксините. Е, Върваме, но нямаме просто амбиции да се вакцинираме. Аз не искам, те много пъти ни кака, каха. Не ми е страхна. Вие? И Там... аз не съм болен. А вие за да се предпазите от грипа? Не. Когато път на пазен, сме вярващи към възпут? Нямам вяр да ме ударят в слабото място. Не, не вярвам. Което ще се става, а си става. Аз също никой не съм се слагала, защото след от оттетаност получих някакво възпрение и не можах да се оправя 10 дена. Но лекарите препоръчват в грипно време? Ми Не, мисля, че долу горе имунната ми система е добре. Срещу ковид? Не, за толкова дълго време как успяха да ги открият. Това беше ми неверието. Работя в болницата, така че не. В Сайл Българене също няма интерес към противогрипните вакцини. Не желаят просто за да се вакцинирам. На хобя, когато беше се вакцинирах. Но за сега не. За сега не. Ще по ще видим, ще решим. Не мога, защото аз съм възмотичка и лекар ми е На 100 години съм никога не съм с В село Смочан нямат общо практикуващ лекар и ако решат да се вакцинират, трябва да пътуват до ловеч. Не сме сага сега. Лекар имам и личен тук в града. На Смочан не идва никой? Не, не. Смочан не идва. И ако решите да слагате, вакцина трябва тук да... Трябва тук прилични града. Ато сега не сте слагали. Не сме слагали. Ще За... със ми здрави. Трябва да и да се вакцинираме. Помислим. Не. Значи чукам да, да пади господ. на 90 години. Според това, Лойотов е удачно да се слагат вакцини на хора на 60 годишна възраст или на такива с отмен имунитет. Не съм а, предлагал вакцини противогрипни, но има време и смисъл. А, може би възрастта ми е ограничава и се според мен е много удачно да се слагат вакцини. Сблъсаха с някакъв вирус, все пак може да изгради човек някакъв имунитет, който може да е по-дълготраен. А вакцините обаче може да се вакцинирате с дадена вид вакцина противогрипна, но да не хваща вируса, който в момента е върлува в България. Така че няма 100% гаранция дори при вакцинация, че ще имате успех при. т.е. да имате превенция за грип. Доктор Сика Иванова допълни, че интереса към COVID-вакцините в момента е в начален етап. Тъй като ваксините бяха получени и кампанията стартира на 23 септември, до момента знаете, че обявихме 4 пункта поне официално, но всички общо практикуващи лекари могат да набират желаящи и да. Заявяват вакцина, която в момента в Рези е налична. Тя е вакцина, която се снабдява централно от склада на Министерството. И е безплатно. Това е безплатно. За хоризонта от Ловец, Пламен Христов. И така, два контрастни примера от София и Ловеч. Там, където се търсят в София, по-често се сблъскваме с отговор не, нямаме вакцини в аптеките. А там, където преобладават, отговорите не, не се вакцинираме, там ги има в аптеките. И следователно, това заключение дали са достатъчни, не можем да направим. Иначе, според лекарите, сега е моментът да си поставим противогрипна вакцина. Те са напълно безплатни за хората на 65% и над uh, възрастните хора, а останалите желаищи трябва да си ги закупят от аптеките. Чухме обаче, че за разлика от София, в Ловеч повече се страхуват. И че даже лекари и фармацевти препоръчват цитирам, директен сблъсък с грипа, защото смятат, че така се създава по-трайен имунитет. Добър ден казвам на член кореспондент професор доктор Георги Момеков, който е декан на факултета по фармацевтика на медицинския университет Здравейте, доктор Момеков. Здравейте. И в двата репортажа чухме този парадокс. Налични вакцини има там, където хората предпочитат да не си ги слагат, а там, където ги търсят, се случва и да липсват. Особено една от двете внесени за този грипен сезон и още един парадокс. По-трудно се намира по-скъпата вакцина, която е тривалентна, валентна по-лесно се намира четиривалентната, валентната която пък е по-ефтина. Какъв е коментарът ви? Ами вижте, по принцип Вакцините са много особена така, айде да кажа още до стока. Когато говорим за протиогритни вакцините, трябва да се реализират в рамките на сезона, а, което означава, че производителя влиза в комуникация с съответната страна и а, заинтересованите страни. Те се опитват да направят така, че да зададат максимален достъп, но да не ги Бракуват, защото тук на края на сезона всичките тези несложни вакцини отиват в кофта. А иначе са платени? Или а, всъщност остават... Специално ами, тези, които са поръчани от личните лекари и са безплатни? А... Тези едно, но вижте, аз друг имам предвид. Ако а, една компания внесе в България вакцина, която чуваме там, че има гени, които така разсъждават по този начин, а, може би също същата компания ще предпочите вакцината да отиде в друга страна, където хората нали, не вярват в... А, да конспиративни казвам, теории? А, не, търни, те не са конспиративни теории, това са глупави теории. Между нас казано а, а, вакцинацията против грип, а така по-нови са данните и за вакцинацията против пневмококови инфекции. Пневмококите са все още най-честите причинители на пневмония придобита в обществото. Тези вакцинации, по отношение особено на най-застрашените, това са хронично болните и особено възрастните хора, а, това нещо спасява повече смърти, отколкото терапията на сърдечно-съдовите заболяване. Mm -hmm. Защото първо знаете, че грип може да захапа всички органи и системи, като са услужни. А, там, където се правят ваксини, и се покрива по-голяма част от популацията, брой на госпитализациите във връзка с грип, но и не свързани с него, намалява в този сезон, в който се развива бурната така, обстановка с грипа. А, сега, нека да изясним а, разликата между а, тези два вида ваксини, които в момента са налични в а, мрежата. Стана ясно, че а, едната е американска и 4-валентна, другата е френска, 3-валентна. Американската се произвежда и в а, страни от Европейския съюз. А, има ли значение дали си слагаме 3 или 4-валентна противогрипна ваксина? Сега, първо почваме с... Оговорката, че двете вакцини са произведени от колоси в а, индустрията, т.е. това са ни висококачествени продукти и те са базирани на епидемиологични данни. Сега, ако имате слушатели по да сменят канала, защото няма как да им обясним, че сезонността е, сезонност. е свързана с това, че това кълбо се върти под един ъгъл спрямо слънцето, така че в северното и в южното полукълбо зимата настъпва по различно време. Т.е. ние имаме данни какво се е в Южното полукълбо по отношение на тези боледувания няколко месеца преди да дойдат при нас. А, тъй като има огромен брой центрове, в които се контролира тази епидемиология, производителите получават а, разузнавателна информация какво да вложат. По отношение на 4 валентата, там има един штам, който е вакцинален кръстения магата, който обаче не е в циркулация от 5 години, затова един производител решил да не го влага. Така че и двете вакцини съдържат най-очакваните за този сезон а, хар... разновидности на грипния вирус. Защото грипния вирус не е хомогенен, ние имаме различни подтипове, най-важните са А и Б и те вече имат различна характеристика на повърхностните антигени. Която е като, как да кажа? запазена марка за съответния вариант и възрастово на това се правят и ваксините. Доктор Момемко, казвате, ако има а, хора, които вярват, че земята е плоска, не е кръгла, да сменят канала. Има такива. Знаете, знаем, ли, има такива? знаем, знаем, знаем. Обаче, а аз пък бих казала, нека да останат с нас, за да се опитаме да влезем в диалог и с техните, как да кажа, страхове или представи, конкретно по отношение на вакцините. Няма сега да спорим за а, земята. Днете, няма да повярват а, на това, че земята е кълбок. <съкъл> че, <сък> по отношение Добре, на По отношение е на вакцините. Големите, големите ядрени физици бил забелязан да си заковава подкова на вратата и го питат. нали, Ти мразиш всички... Такива предъзъдици суевери. Той казва, аз съм чул, че подковата помага и на натеят не вярват. Така че да, ваксините да. са слагани на едни огромни нации, които някои от тях са по 200-300 милиона и включително са ги получили хора, които не вярват. Обаче след това ние наблюдаваме масштабните неща. Намаляване на хоспитализация, болестност и смъртност, така че са отървани и хора, които хично вярват. Ама даже са отървани и хора, които си слагат ваксини, докато политически пропагандират срещу ваксините ни е го знаем добре и в български условия. А, вижте, нищо не пречи. Аз не отричавам съществуването на някакви явления, които науката не мога да обясни. Така че червения конец не пречи на вакцинирането. Никаква няма сбосък. Сега, да питам съвсем сериозно без, наистина, с надеждата, че ни слушат и хора, които се съмняват в вакцините. А, има ли опасност, ако си се вакцинираш, а пък определена определен година пропуснаш вакцинация? Примерно, миналата година си се вакцинирал, сега. А, нямаш възможност, не успееш да намериш ваксина. Влизаме вече в сезона, защото нали, има, има срок добре да го направим преди да се развихри грипа. И така или иначе оставаш без вакцина. Това прави ли те по-уязвим? Защото чухме, че и фармацевти, някои фармацевти в Ловеч казват по-добре фронтално голи гърди да посрещнеш грипа. За да станеш по-трайно. голи гърди се посрещат хора, които така харесват гърдите ти. Нищо повече не трябва да се голи гърди. Е, България... Сълмя доста да повиши покритието на на 65 годишните и ние виждаме само ползи от това. Между прочим, България вече там се движи в добрата част на средноевропейските данни, благодарение на програмата на държавата, която беше направена. Така че грипът е тежко заболяване, което първо води до тежка загуба на работоспособност и много тежки осложнения при някои хора. Българската популация сме диан на възраст около 47 години, т.е. ние не сме една млада нация и никак не сме здрави. При сърдечно-болните риското от осложнение е изключително голям, още повече, че и не всички сърдечно-болни добре си поддържат хроничното състояние. Това да пропуснеш един сезон, пак казвам, при грипния вирус, той е толкова изменчив и толкова коварен, а, че няма никакъв проблем да изпуснеш една година, ще си сложиш, а, когато можеш, следващата година. Няма такава догма и такъв проблем. Но със сигурност, ако ви разбирам правилно, не може да се твърди, че а, ако прекарваш а, грип в пълнота, без вакцина, си по-добре подготвен за среща с следващ грипен вирус как да ви кажа, не искам да излизам от добрия академичен тон, нали? Нека сме добри плюс това е национален ефер. Доста странна концепция това. Добре. Ако повече хора... За грипа. Ако повече хора се вакцинират срещу грип, може ли разпространението на грипа да бъде намалено? Т.е. има ли, как да кажа, и социални ползи от... Естествено, а... от по-голямо покритието ще бъде и със социалните ползи. Това мисля, че в зона на общо взето доброто пожелание, но а, можем да правиме така нареченото а, а, примеру, ако в семейството имате високо рисков а, пациент, е хубаво всичките около него да бъдат поне вакцинирани. Т.е. там излизаме и от а, препоръката за така а, може и млад здрав човек да си се вакцинира, защото това ще намали върхотността да се разболее и да донесе тази в вкъщи при човека, който пази изключително важно. Да създадем един похлопак. А иначе вакцините се понасят изключително добре. Аз се вакцинирам против грип от времето, в което работех в аптека. Преди години заплатите в академичната сфера бяха доста смешни. 12 години съм работил в аптека и ви гарантирам, че, е, че извадката ви не е представителна. А, Фарма... а, а, а, аз не претендирам да е представителна, но просто наистина в, в Ловеч попаднахме на а, фармацевт, който не се вакцинира, а той се среща непрекъснато с ами, пациенти, потенциални болни хора. Как да ви кажа, по принцип тази професия е високо рискова, но нали, всеки претенява за себе си, какво може и да прави. Аз лично а, намирам тази вакцинация, особено при проблемните групи хора, много важна. Хората, при които компрометирана имунната функция, при които имаме тежки заболявания, защото там грипта минава като валик през тези хора. Изключително важно послание да пазим и по-уязвимите от нас. Вакцинацията срещу грип върви в момента за хората на 65 години. Тя е безплатна, но трябва да бъдат заявени техните желания да се ваксинират пред личните им лекари, а всички останали могат да си купят достъпните високо профилирани и а, качествени вакцини, които са налични, но не до там в аптечната мрежа. Просто трябва с малко повече амбиции и желание да се потърсят. Благодаря на професор доктор Георги Момеков, декан на факултета по фармакология на Медицинския университет в София.